اتسی اکانومی 502 دمو بیدیان نمبر 050 اکانومی 501 اکانومی 501 اکانومی بسم اللہ الرحمن الرحیم والبلاغا في اللغا مقادمكی في جندل دو قبرو ضروریو یو فساحتو بالبلاغتو د ساق حد قیسه تمام شدو و تمام گشت حالان بیان بلاغت می کناد بلاغت در لغت چه مانا دارد و در اسطلاح چه مانا دارد هر دو را بیان می کنت و بعض ازین بحث یا کافر تفری می کنت بلاغت لغت کے وئی اصول او انتہا تا رسیدوتا و مقصد کے کامیابی دوتا بلاغت ویلش یو قالو بلغفلان المراده عرب وی چپلان کې خپل مراد تا اورسه داکل وی اذا وصلایلهه کله چې دیغه مراد اصل امیر صاحب تصادم را سید له ودی په تفتیش کېو چې صغیر الجسم كثير الهمت قلیل القیمات یو شی پیدا کی نو بس هغه په 400 کې 50 صدقې بیا مون ته بیا مون ته نومر کورو او بیا د کله نسبت پرور رسید وی بلغه رغب المدینۃ المسما بنسبتا اذان تها الیه ٹھیک جنی ست تراور اساس شعر اوس لو خال کو وې چر اوس حاصل د خبردار شو چې بلاغت اصول او انتها ته ویل شي او دغدا استلاکه ستوي وتقعو استلا کې دا وصف د دو سیزنو را هغهبل ش وصف د درې راته پسحت وصف د درې ورات او د وصف چې دی نو د سو را ځ د دوه او راي نو دا ی او را دي د کلام صفت د کلام او بند را صفت د متقابل لري په بلاغت الکلام بلاغت د کلام چې د مطابقته لمقتزل حاله هغه د چې کلام مطابقې د تقاضا د حال سره یا له کړه مع فصاحته دا فصاحت د اعظم پکی او د موقع مطابقه یو موقع د غم ده او دی په کې د خافغانوو خب خبره کوي خلک جړ یا یو مقعه نو دا بلاغت دی او یو مقع یع د غام په مقع کې داې خبره کو په کار ده چې تسللی میلاوش صحیح ده که نو چې دی داسې خبره کوي چې نورم خلک غام جن کوي نو دا خبره چیزا نو دا دا تقازه دا حال مطابقنا تا دا سی خبره او چې چه اهلی مصیبت غلط تسلیمه لوش تا قازه دا او چې کله خادیده ناگه که دا سی خبره او چې چه خادیده او الاد اللہ دا معصیتنا بچ بده موزو بان نو کتوه تا دن تا یومولا تفری کو نو واده نو وستن شو یې په پاان کې نه او چتتي کو نو داس خبره خونه نه ده نو بس واموچر کو پلان کې ملازم ځین ز و ن هغه بیا و وسمله ته ځم اسلام را ولم نو ما چې په کې خو دسید نو د اسلام ب خوبویسته په جممات ده نه نه او ته په ټولو ملک اسلام راول اسلام میا یاد د وخو اسلام آباد تا ٹھیک ده نو دا سه خبره د کال کې په پالګو چت کوې نو دا غیر مفتی سړی چې مسله کوي نو دی بعد وختې ډېر په کن نه نو وي ته یووا دی په پاګو چ طول نه دي په پاګو دی طول دي په پردی کور کې د نه نه د پرشي ز نولوان دی تاسو په خبره پو نو د مخکې روسته نهګوري ولګیا دې مسئلے نو نوبال سری هغه د موقې مناسب خبره نه کړي داغه د وژنا د بابه بیانونو له اصلاح پر ځای باندې عوامو کې د فساد د غوډس د دې وژنا بیان کول راځه شاهد راځه او تهقا کا وصفا وس لک لکامې وال متقلم بهبلغت المکلاې مطابقت تهولې مکتد حالال نو ته بغت تکام مطابقتتهغ دی د مختداد د حال سره مخت حال سره چې ته خبره و حال مناسب ی لکه یوزه دی اغل ته خبره لنډه کول غواړی زه دوه خبرو کې چې خلق خلق له لاره ولې یا الله رضی الله علیه وسین د تخو یوه ده دلته کلام لیک ترشریکول غواړی او تان د کلام مختصرو کې نو دا خوشهره نه ده بعده ملا چې دغه غیر کیه مقتدیان نو زه په جمعه په ورځ سپېموس په مولانې روستنه نه نیپم پل بڑا صبح سي موږ ته مجبوري وه وطن خاص دي او څوک یې چې څاروا سره وکم زه خپل اسودل غیر شوما تلوار می چې ته جمعه ته ورود نه بسې دا څه څه شروع کی کنه پکې باځه با وخت پکې نه دنیا फायदा وي نه اخرت ولږي ای سموي دا رده سي ذ خیال ساتل پکاري دا بيان نافه کې دل دا د بلغت شاخت دی او دوله د ډېرو خبرو خیال ساتن په کار موقع ته چې دل ته سه خبره په ده بیا سونه په ده بیا په سان داس په کار د تیز په کار ده که نه نرم په کار ارځای تیزه نه چلږي او ار کې نرمه نه چلږي دا یو فن دی دبلغت بلاغت کېږي پسو یو کتاب کتابو دویم ده د دې د فن دخل کو سرا غر زده له او غي سرناسته او داوی سره ځان ګډول د درو خبرو سرا ادب محبت اطاعت د دې درو ټکو سرا د ارباب فن سره ناسته د سړې چې نو په فن کې صاحب فن ګرځي ويسمى والحال يسمى بالمقام حال ته مقام وای حال ته مقام وای وي. او ويسمى بالمقام هو الامر الحامل للمتكلم على ان يريد عبارته دا مقام دا امر دی چې دې حامل لره په دې خبره دو چفي سلام عليک وعليک خیر دی سبر کی ها لاو سبر کی ها Hello, هو الأمر الحامل ده أغ أمر ده حامل ده للمتكلم متكلم ده بارا على أن يوارد عبارته على صورة مخصوصة فا دي طريقه فرا جده عبارت بارولي پخاص صورت بانه والمقتضي او مقتضي جده ويصم الاتبار المناسب ارث ادب نم ات عبارت مناسبم دا غصورت مخصوصه ده الله تي تورد و عليه العباره دي تطبیق کای مثلا المدح حالن ته د تا صفت کدا یو داس حال له يدعو ل اراذ العباره ته دا دا وا ل چرودش عبارت الا صورت الاثناء بوجد ته مدح کدا ته نو دعامد ح کدا دا دا, دا سه مقام دی شه دا غواړي شه د عبارت له وګوتکا چې ممدو ډېر خوشاله شي په دې جو په قبره عبارت له وګوتکا چې ممدو ډېر خوشاله شي لکه مثلا ترہه صفات کې دا ستاسو صفات کول دا امره حامل دی عبارت وګوتکا او دا اوږو د باارت چې دي دا صورتې مخصوسا دغ حالې مناسب دی ور دی په خبره دا حالی مناسب او واکه وا او وایه خبره کوه خبره کوه خبره ل شوم بساق به بیا ذا يو جنتا دوا باسوكا ها صدقوان وكل من المدح والزكاه ها وزكاء المخاطب او خصا مخاطب كذا زكي حال يدعو لإعرابها على صورة الإجازة ذا وداث حال ديت داوات داوات وركيتا دا كلام مختصر رواه یعنی تا مخاطب چه کلا زکی ده نا اغا تا خبر دیره موک ده و دا اغا تیم سلا خرابه چه اغا پر دوٹی کو او ته تا غنده پر پلا زکر که نا بس اغا تا دوٹی بس نفا کل من المتح حالن. زک... و الزکا حالون دا متح او زکا دا حال دی دا مقام ده او دا اتناب و ایجاز دا مقتضا ده او ایراد د کلام په صورت ته اتنابو په اجازه د مطابق ته تقاضا ده نو مقتضا هلکه عبارت لګی ده ګور سړی خبره کوي د خپل ممدوح سره د محبوب سره خبره کوي د دې تقاضا سره چې خبره دې وکړي کلهنده دي هه سړی د خپل محبوب سره دی خبره کول غواړي دا کلام معل محبوب یو حال ده غواړي چې خبره دې وکړې چې تقدر دا غا وجود کلام چې ده دا مقتضا ده دا. دا کلام المحبوب چې ده دا مقام ده او ته چې کوم کلام وروڼو هغه ده مقام او دا ده حال سره ده مطابق لکه موسی علیہ السلام ته الله پاک وې ما تلک بیا امین کیا موسی ستاسو د خلاص کیسه د موسی یا هی یا اسوای ودا کومامثال بس خبره خو پدې باندې ختم شه د سوال جواب پدې ده تمام ګرځ موسی کو موسی علیہ السلام وای و اتوکه او پدې ته کیا لګومه یاوه واه او شوبها علا غنمی ګړو ته په پانی را سندما او یک مختصر دا د چولیا فيها معارب اوخرا زماره پر پدې کې نورم ډېر په دی دی نګور دا کلام وګوت شو دا وګوت کلام دا مختزاش دا کلام مع المحبوب مقام ددا شو او د دې کلام په دې موقع سره د موسی علی سلام رول د کلام رول د اراد کلام علی مقتضى الحال او موسی علی سلام بلیغو كتبه د خبره نه رسي سوک سوک راسه د الله څخه بس उठو نو غټل چې کنفول دی غوټل الیکشن وش صحیح ده من دروازه سوی الیکشنه کوي پاکستان کې 빈ځه کا لپس الیکشن لکه په وړاندې کوم لته وایم زما په داسره نه ډېر نږدې نه دی وایته دې کوم پړای کې نو نو د اپاکس پرার্থীوم به څو کیږي ٹھیک دا زوم دې څه شي ده خ نو په دې عبارت ورسېده کې به اړه ویم ها خلاص ورسېده اوس بلاغت په متکلم څه شه وي بلاغت ده خدا غددا دا هو څه څه مو څه وایم یع یار مو وڅاو څه دې دا څه شي دا وځي مو خوب کړ بلاغت بالمتکلم سمات دی مالکات یې اقتدار به دا یو مالک ده چې قادر ده د پخې اعلی تعبیر و با تعبیر باندې انل مقصود په مقصود به کلام بلیغ په کلام بلیغ سره فی ای غرض کان په کوم غرض سره چې وی اے بلاغت تل متکلم دې ته وی چې او سړی ته دا, دا مالکه حاصل شي د دی ده... چې دی نوکانلم خبره کول غواړي نو, نو د مقع مناسب او که ترر ته او ورځې د مقع مناسب وکله او منګ کري د کورکمان غټه بیا مون ته نو د د دا داان ل چې کییم صب شوم په کللکمان په غټه سړی نه کیم ص کېي کی. بلوررض بیا ګاډرې جوړری ټول تاریخ به خراب کړي نکمه کوې پوره چې مالکان یاېله شوي او ملاک د ډیرو دی کوونه وست راخه ملکه د لم د خیرات نهوي چې په ګنده لاسونه بخور ملکه سال سالمهنت غوا او ور سره خدمت غال او دغه درې چې زونه چې دررته ما نو دا غال او خیا ده دا چې سرړی دا کمې پورې د ملکې خاون نه نو داوی دی نه کوې او که شوم نو بیا تا نه کې داشي سادی باباوي یو ځای کې با قشو کل کل کل چا یو نخخېوه چې داڅوکلی نامبالې نپار وشته چا او نو وشته یوله کاې خ شو وشته کله بایدې وشته کله داسې و راه تهولله دیې خوا مخکه چېد خوا مخکه چې شي وویشته نخ و بس نوم نومخورور شو پلان کې د کامان و لکیس کمال ب ل کې ګري با چالی نام و او نپ و خیارو چې کورته لر لې مادهکه هش ماشي په نغ د شو چا ته لکه دا مقابلې به د کورې که نه سپ و خو یو شبرابر شو وو بل ور به دااشتې ز هم بلهمه بس دغه ایزه تیر دی نار وقت امتحان تا مڑواندو چه یا ذل اللہ ازت ترک زن لڑیتا که امتحان زیتا مڑواندو چه دبا بلاغت پل متکلم په مطلب برا شده اه نا جی شا خدا او سا عمیل سا بیو تا فوسو که ویزو خواقا غم کی تازیت کی ناس سبق م په مخابه ووا او زه دا معلومات کول غوام چې دا ننسخ د تنافر به کوم ځای پیژندې شي ځکه چې تنافر دا ضروری شو که نه او دا مخالافت تقیاس به کوم زای پیژندې شي دا, دا, پی دا تعقيدي لپزی و معوي به کوم زای پیژند شي او دا غرابت به کمم زای پیژندې شي او دا تقاضی دا حال با کم دا پی جندیشی دا دی سی زنو دا دریافت کولو مراکس کم دی دکا فصاحت او بلاغت کی مولیسی گو یو سو سی زنو پا کار شد یو تناپر پی جندل چی زانتی و ساتی دیک دا یو غرابت پی جندل چی زانتی و ساتی یو مخالفت تقیاس چی زانتی و ساتی یو تاقید چی زانتی و ساتی او لفظی عمانوی او بل مخالفت در قانون نحوی چه غیر نزان ساد بل تقاضا در حال چه توو پی جنی چه دا کم زیفر کم مناسب خبر آده نو دا دی سیزونو زینا پی جن دل پکار دی دا بل کم کم زینا زینا سالو تاسو پسوال پی شوی که پی نس دا خو منم تسلیم کردم که برای فساحت و بلاغت این چیزها ضروری است لیکن جای حصول این چیزها کجا است کجا حاصل می شوند ازین جا مسانلخو اطلاع جایها می دیهاد ازین جایها حاصل می شوند ویافت می شوند ویگی وایيای اوور ناپو ب تا ناف خو په زوق معلوې تا ناپور په مع زوق په سا لږي دا یوبلله خبره دا د نه ده کړي و بغې یاس کو را لاکن تاکه پ مانا لافهح مبار زنا لي زوق خبرې غوالي النا م مشارري وای یاغو لاشه او پههلسان کې دیرهشه او تولی مدت تیررکه رته د معانه تیرک نو تاته به غوی انکونته په حمن زه حینان تا ته غزو د هغې غ زو قیر شي ته به پېګ نه چې خبره په غب راله یا په جبه نو پېږ به چې دا درنه او داسپکه د یو په او ده یو بله خبره کوي وای که ته دد هم بله دغه غوائ وبل کار وکه په هغې اهللی لسان کې شي زینه وکه نو چې شیزینه وکې که نه نوستا به غې سره و نه حرن جون او هغهه خو باادې زبان بهوي د غ نو د هغې د و چې نهبد سر دغه شو په دغه به دغه دغه به دغه کار به ټول دغه شي صحی ده یو مرګری تاسو پژ نیم الله وې سر نو اوس هم به سا نہ زموتے رہے حدیث مر بھی رزل دی ساترا من مواصے نشی نکا کردی بلے مس کجا یہ رت افتابات نہ شما خوردو نمیدانی گا با چطور میزانی <تصفح> آ فارسی <تصفح> باندہ کا مواصے رتدا کہ ہمو پیشارو باندہ خبر ما بالکل آہ وا اشارت الیہ کا اشارو باندہ خبر وی بیا رو رو رو رو تکی مزدکر المککن کرتا ہے و کرتا ہوا کرنا ہے و جی ہے و ہے دا زماشریوی زوق پا دی دو خبرو حاصلی سمت کی رازی خودوالک رانی دی جانا و مخالفت القیاس بسرف او مخالفت قیاس بسرف زوق یو بلشی سرم مولیسی باسی لیگی کسیر ال م المطالعه را تل العربی لله بهله او دا یو زوق غواي دبر دست یو بنوری ب نوری صوي وزه چې د تجو رووس مطاله کوم وزه وایم چې زه د مرې او د حد په سفر روانې دو نهله مز تاج ورووس فرکوټي کتاب چې د لغتتو صرف شپاره دل د دی د د قاموس شرحه ناغ وای چې زرځې مطاله کوم که نه نو زه م چې ځکه نه د حد یاد عمره سفر لرم دوه نمازم ماړه یو کتاب دی بل عرب دینه لګور کوټه نهایت العرب سی تاریخ العرب آداب 33 جلد یو عالم وایې رسکل ماده کتاب بیا مونته نو زه شکر ده په لړم عمره مې وکړه سی شکر دا شی ماته نه نو نا آغا بیا خبری کلی ما نا سبقم پاتی که گیو سورمیم نانتیک نده خود دا زاغ تکلا دی حد تورسی انسان نسان و متعلق ویسوب بنوری سیبو کتابون عربی چی گو رو کنن نو دا مصر و دا عرب و علماء و دا غا عربی منلیو چی دا چرطبم نو صدر مجلس کو پا احل لسان که با صدر مجلس نول محنت گره زمون شو القران لکا جدید عربی او قدیمه باندې عبورو زګه چې داغه د الله پاک د دې شیزو د وخت ناغه ته ځوک ورکلو بل دا چېغه با عبد الله سیندی سره په مکم موظمه کې پادشه قرآن ویلو او دا علما چې د زغه کوم دی په پاکستان نو کې کم داسې دي چې هغه ته پادشي و دي زیات لکه شیخ فندان صاحب پادشو شریشاه صاحب پادشو ویلو بعض نورم نور هم پوکم دي او ش به هم پاغې جو من نو دا زه کوم دا ده دغه نو دغه دغه ش تاته شته چېته دوړ نه پیژ چ نه پیژې دغه نه پیژ په کتاب د د به پروې او دغه او لاره به سمکم د سم کوم او شو چې د د دوره دا ده نو ځان د را سه اګه تبليزان خرچم جیب جبکره سو بسترم را ور بدل ته تا ته پورا نقشه درکمه پورا نقشه بدل کمه او توبه به بسر وانی کار بستای زموږ سره د دکادر کمه روان به او نور هوتابه زوانی او چې زموږ محترم سره په ویش زوان سړی ګټه ملث کې والے وېدا په لاس کې ویلیکو منه وېدی ویلیکولش خبره رښتیا ګټه والے چې ویلیکو مې ویلیکولش ندا ومخالفت القیاس بل مخالفت القیاس پاس تستو پی جانا بس سرپ فال کلام المنی پو پرشاد سر باندی اخو انتا شراطا و اتج تحیدو و ضعف تالیف او ضعف تالیف و تاقید لفزی بن نحو داو پا نحو شریف پی جانا کہ دا کلیمہ با یک دیگر چھا جور دارد اے تعلق کلمہ با یک دیگرے تھیست نطات او پتا لگی چې دا تعلق صحیح روان نکدا مختر استو پکشتا نو دا نه والغرابت دا غرابت په تبسلگی د کثرت الطلع علی کلام العرب هو التاقید المعنوی بالبیان زمونږ استاد مونږ ته نه دا ادب الکامل البیان وتدبین او داسجنم وتورولو دا د ادب دا کتابه دا مولانا صادلی سیف شادر در فراغت نرستو بو ارتطلو مولانا ابز الجمیل سه اگه در بیزاوی در اشعارو یا شرح لیکنه در در اغیف ابتداکه غیلی کلی دی چه در تاس و موهی چه زمان در کتاب چه دینو در در جدید طرف دی او دا بی بنیاده در مخکنو و دیبانو در مانا سر پر مخکوال پر زمانه که دی نور دغیسه پوکیه زپه دغه که نه مانم چې کنه فن کې معنی زیات تکړه ماغه اغه اغه دغه کړو کنه اغه په مقدمه کې دا ویل دي لتقدم الصادر علی الوارد ده صرف د غذر د مخکې رسخه برابر ده نه دا چې کنه غی تسویت کمال اصل و او زمنګ نه او به یو شیر نیمه ویل او اغه نثر او نظم دواړه هغه دغه کله ک شعرونو کې درا څر هغه شعرونو سره او بل دیوان دی قصائد الجمیل دا جدا دیوان دی په عربی ژبه کې زماره دی دیوان او د دی تهریر نو یوسف بن نورس ډیر متاثر شوی و د دې ادبناځ موږ دا دا غا کو نو الله پاک استاد سلیله خبر کی غلا دا, دا انسان په پر وړې را خبرې لکه مولانا زادلی صاحب پادت کی زمونږ په یو واسطه باندې استاد ده کنه او دا ورته پادت چې مولانا زادلی صاحب پادت کی څونه مخ نو دا والغرابه تو بکثرت ال اطلاع علی کلام العرب والتأكيد المعنوي او تعقیب انسانی و پیدنه بالبیان علم بیان د فن کی روشه او علم را راوان تعقیب انسانی بتاته وی ولاحوال و مقتضیاته احوال و مقتضیات تو پیدنه بالمعانی فلمانی سرا فودبع علی طالب البلاغه نو طالب دا بلاغت باندې واجب دی چې دی یو لغتو پیدنه لغتو پیدنه دمتی صرف پیدنه درم دې نه وو پیده دي سلورم دې معانيو پیده دي کلینزم دې بيانو پیده دي هه سوچو هه وای کله دوس په طریق خبرې دي کوله دي ها معکونه سلیمه سوق کثیر الطلع علی کلام العرب سره دې نه چې سوق بیروغي او اطلاع به ډیره په کلام العرب په کلام العرب به اطلاع دی تاسو په پا پا دیورا سیپی بشے کنا دا لگ پل میں اس کی دا لگ وارڈ